«Бачите його чи ні?» Мій друзяка здивовано помовчав, потім видав якісь нерозбірливі звуки і відповів. «Не знаю». «Не пригадую, щоб я бачив?» «Не розумію, ти що, дзвонив, аби спитати цю фігню?» «Юрко, ти що, п'яний?» «Чо це тебе на такі спогади потягло?» Я просив його напружити пам'ять, але він не міг згадати нічого путнього. Дивуючись моїй наполегливості, він розповів такі кілька епізодів з того дня, проведеного в Гачелівці про мішку шамана. Такий персонаж, як Чорний Пес, йому не запам'ятався. Скоріше за все, ніякого пса він не бачив. На тому і скінчилася розмова. З Уренгоєм... Виявилося ще складніше. Зв'язок був препаршивий, і це враховуючи те, що я дзвонив з обласного центру. Зі своєї глушини я, напевно, не дозвонився б взагалі. У дзвінках довідковими бюро та уренгойськими РСУ непомітно спливали години. Нарешті виявилося, що РСУ, в якому ми працювали 14 років тому, на даний час уже не 10, а четверте. І ось довгоочікуваний голос на тому кінці відповів мені, що четверте РСУ слухає. Це була секретарка приймальної. Від неї я дізнався, що ні Сашко Геслинг, ні його старий тут більше не працюють. Сашко, закінчивши інститут, поїхав працювати до Тюмені, а його батько вийшов на пенсію. Секретарка виявилася молодою дівчиною і не знала ніякого виконроба Серьогіні, тим паче Міттяя з Бурової. На жаль, їхніх прізвищ я назвати не міг. Вона порадила звернутися до бухгалтерії, де працювало кілька жінок старшого віку, які могли краще орієнтуватися у кадрах 15-річної давнини. На те, щоб додзвонитися до бухгалтерії і переговорити з досить терплячою та вічливою пані, Пішло ще півтори години. І ось, врешті-решт, з'ясувалося, що той самий виконроб Серьога, мені вдалося пригадати його велику бородовку на правій щуці, теперішній головний інженер РСУ Сергій Анатолійович Анохін. Та ж сама приємна пані дала мені і його номер. Цього разу з'єднали досить швидко. Я готовий був заприсягнути, що навіть упізнав його голос. Зібраний та дещо скрипучий. «Да, главний інженер». «Добрий день. Пробачте, Сергію Анатолійовичу, що турбую вас, я говорив російською. Це дзвонять з України. Юра Коломійчук. Хоча, напевно, ви мене не пам'ятаєте». Я працював у вас на складі будзагону 14 років тому. Так, я вас слухаю. Справді, не пам'ятаю. У нас щороку працюють будзагони, отож 14 років тому не пригадую. Вибачте ще раз, але мені потрібно дещо у вас запитати. Ті з ваших колег, кого я знав ближче, вже не працюють, тому змушені потурбувати вас». «Так, я слухаю». З інтонації відчувалося, що він не налаштований на даремні балачки. Сергію Анатолійовичу, під час перебування в будзагоні мені довелося прокладати електролінію поблизу покинутого села Гачилівки. Ви в курсі, про що я кажу? Так, пригадую. Була в нас така ділянка. У нас тоді бригадиром був Сашко Геслинг. «Пам'ятаєте його?» «І ви до нас кілька разів навідувалися», – продовжував я. «Так. Колись я мав таку ділянку. А що ви хочете? Я не розумію». «Зараз я поясню. Там, у Гачилівці, залишалося тоді ще кілька жителів, і серед них один на прізвисько Мішка Шаман. Самотній чоловік старший від вас». Він ще працював на циркулярці, навіть для нашої бригади різав дошки. Ви знаєте такого?» Головний інженер відхилився від трубки і щось до когось промовив, але я не розібрав, що. «А що вам потрібно?» – знову заговорив він до мене. «Чому ви дзвоните?» «Ну, «Мені треба про нього розпитати», – якомога вічливіше сказав я. «Я хотів би уточнити, чи мешкає він там зараз». У мене були з ним деякі справи, і я хотів би приїхати і знайти його, а шлях, самі розумієте, не близький. «Не мешкає!» – знову пошепотівшись з кимось, а відрізав мій співрозмовник, якого тепер язик не повертався навіть поза очі звати Серьогою. «Помер він!» «Помер?» – миттєво пригадалося, сказане Світланою. Вона наче у воду дивилася. «А...» «Що сталося? Послухайте, як там вас? Корнічук, якщо не помиляюся? У мене робоча нарада. Купа людей у кабінеті. Він що, родич вам? Я взагалі його сто років тому зо два рази тільки бачив, а ви – а що, а як? Он мені підказує, що в нього ні з ким не було спільних справ, окрім пляшки. Давайте закінчимо». «Сергій Анатолійовичу благав я. Ну, хоч скажіть, коли це сталося? Я ж до вас ледве додзвонився, півдня сиджу на телефоні». Він знову відвернувся від трубки, але, напевно, не прикрив її рукою. І цього разу я почув здалеку «Максимовичу, коли цей корівник у Полхові згорів, ти не пам'ятаєш? Бо замахав уже». І повертаючись до мене. «Та вже з півроку скоро буде». З трубки, яку я поклав на стіл, чулися короткі гудки. А мої губи в якомусь запамороченні самі повторили. Скоро буде півроку. Отже, мішка-шаман пішов у кращий світ за місяць-півтора до початку моїх нещасть. Світлана мовчки дивилася на мене. Вона була поруч, усе чула і розуміла. Хотілося запитати їй, скільки часу потрібно бридкому, нематеріальному, чорному псові, щоб дістатися з Оренгоя сюди? Чи встиг би він за місяць гаком? Але я не запитав. Я відчував, що вона не знає. Усе було, як і тоді, 14 років тому. Літак набрав висоту і вирівнявся в повітрі. Внизу залишився останній пункт посадки Белгород, далі Уренгой. Неспокій знову і знову охоплював мене. Що чекає там, у місцях, де я не був майже 15 років? А поки що все нагадувало мені ті часи.